ومن يتبع هداه الى يوم الدين اما بعد amalikita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fusul fi siratul rasul shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan kita telah membahas beberapa Peristiwa yang terjadi Setelah perang Khandaq Atau perang al-ahzab Termasuk yang telah kita bahas adalah Peristiwa terburuhnya Abu Rafi' Salam bin Abi Al-Huqaiq Melalui tangan ببرافة صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فمي كان فلا فرشتوا غزوة بني لحيان دان غزوة ذيقارت غزوة ذيقارت لمن الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم mengutus pasukannya untuk mengejar sekelompok orang yang membawa lari beberapa ekor unta dan bahkan hingga membunuh pengembalanya dan membawa lari wanitanya. Dan peristiwa Sallamahul Aqwa, radhiyallahu taala anhu yang mengejar mereka sebelum dikejar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan beberapa sahabatnya. Kemudian kita masuki pasal yang berikutnya berkata. الحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثيرين رحمه الله تعالى فصل فصل يمبركتنيا ثم قزى صلى الله عليه واله وسلم بني المصطلق ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرغي بني المصطلق dan disebut perang ini dengan perang atau ghazwah Banil Al-Mustaliq Al-Mustaliq min Khuza'ah dari kabilah besar Khuza'ah Asalnya Al-Mustaliq ini laqab gelar seseorang seorang lelaki yang bernama Jazimah bin Saad bin Amr, yang ia berasal dari kabilah Khuzaah, maka keturunan-keturunannya disebut Bani Al Mustaliq, merupakan kabilah yang merupakan bahagian dari kabilah besar, yaitu Khuzaah. Sebagaimana Perang ini juga Selain dikenal dengan nama Perang Banil Mustalib Ia juga Dikenal dengan sebutan perang Al-Muraisiya Al-Muraisiya Itu nisbah kepada tempat Sebuah tempat Mata air yang Ada di sana Yang disebut Al-Muraisiya di mana Rasulullah sallallahu di bulan sya'ban pada tahun yang keenam wa ada pendapat yang mengatakan bahwa Peristiwa Banul Mustalib ini terjadi pada Bulan Syaban di tahun yang kelima Wal awwalu asah Namun pendapat yang pertama Kata Ibn Kathir rahimahullah, Adalah pendapat yang lebih mendekati Kebenaran Dan ini pendapatnya Ibn Ishaq dan yang lainnya Bahwa Perang Banul Mustalik ini terjadi pada Tahun ke-6 Berarti menurut Al-Hafiz Nukhafi'i Rahimahullah Perang Banul Mustalik ini Terjadi setelah Setelah Perang Khandaq Yang terjadi pada tahun ke-5 Dan Sebagaimana disebutkan oleh Nukhafi'i sebagian para ulama Mengatakan bahwa Perang Banul Mustalik ini terjadi pada bulan Sya'ban Tahun kelima Berarti pendapat yang kedua ini Mengatakan bahwa Banal Mustalik adalah perang Yang terjadi sebelum perang Khandaq Sebab perang Khandaq terjadi Pada bulan Syawal Pada bulan Syawal Tahun yang kelima Maka berdasarkan pendapat yang kedua Yaitu Banul Mustalik terjadi pada tahun Kelima, di bulan Sya'ban, Berarti Banul Mustalik Perang Banul Mustalik Itu terjadi dua bulan sebelum Meletusnya Perang Khandaq Dua bulan Sebelum meletusnya Perang Khandaq Dan ini uh, pendapat Yang dikuatkan oleh banyak dari kalangan Para ulama, Di antaranya Musa bin Uqbah Semikian Fulal Waqidi Ibn Al-Qayyim Kutaybah Ibn Kutaybah Dan ibnu Sa'ad Dan yang lainnya Mereka Menguatkan pendapat yang kedua ini Dan mereka juga menyebutkan alasannya bahawa Banul Mustalik itu terjadinya sebelum Perang Khandaq Sehingga Tahun kelima itu lebih tepat Pada bulan Syaban. Terjadinya sebelum terjadinya peristiwa perang Khandaq. Banyak dari kalangan para ahli sejarah mereka mengurutkan Banul Mustalik ini disebutkan sebelum meletusnya perang Ahzab. Ya, Di antaranya Ibn Qayyim rahimahullah dan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam. Lalu apa sebab terjadinya peperangan ini? Mengapa Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa Ingin memerangi Banul Mustalik Ingin memerangi Banul Mustalik Ada beberapa alasan Di antara alasan yang terkuat Rasulullah alaihi wa sallallahu alaihi wa Memerangi Banul Mustalik Sebab Banul Mustalik Ini termasuk di antara kaumilah yang bersekutu dengan kabilah quraish menguatkan pasukan quraish yang hendak memerangi kaum muslimin dalam peristiwa perang uhud dalam peristiwa perang uhud dan al-mustaliq ini mereka turut andil dalam memberi kekuatan kepada kaum Quraisy dalam memerangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahawa mereka telah terlebih dahulu memerangi kaum Muslimin maka ini alasan yang kuat sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin memerangi mereka alasan yang kedua karena tempat tinggal penduduk Muslimik ini sangat dekat dari kota Mekah, ya, sangat dekat dari kota Mekah. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memungkinkan untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy kecuali mereka harus melewati kampungnya Banu Al-Mustaliq, kampungnya Banu Al-Mustaliq. Sehingga terlihat bahawa Banu Al-Mustaliq ini penghalang. Sekakan akan menjadi benteng terdepannya kaum Quraisy sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merangi mereka karena sebab ini pula. Lalu kata beliau wasṭa mala al-Madinah si Abu dan beliau mengangkat menjadi pengganti beliau dalam memimpin kota Madinah Abu Dar. Al-Ghifari radhiyallahu anhu Waqilah Dan ada pula yang mengatakan bahwa beliau mengangkat Numailah Ibn Abdullah Al-Layfi radhiyallahu ta'ala Fa'aghar alayhim Bahum gharuna Ala ma'in lahum Yukalulahu al-muraisi' Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Menyerang Mereka wahum ghaarrun ghaarrun yani ghafilun dalam keadaan mereka sedang lalai yani tidak ada persiapan tidak ada persiapan mereka sedang lalai di uh, sebuah tempat milik mereka mata air milik mereka yang disebut al-muraisiya mereka sedang berkumpul di sana Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerangi mereka, memerangi mereka dalam keadaan mereka tidak ada persiapan. Nah, maka di sini yang menjadi pertanyaan, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerangi bandul Mustalik dalam keadaan uh, mereka tidak ada persiapan? Mengapa tidak disampaikan terlebih dahulu dakwah, ajakan kepada Islam sebelum diperangi? Takapa para ulama menerangkan bahawa ada kemungkinan Rasulullah SAW telah menyampaikan dakwah kepada mereka, telah menyampaikan peringatan kepada mereka, mendakwah mereka sebelum memerangi mereka, sehingga ketika Rasulullah SAW Menyerang mereka dalam keadaan telah tersampaikan dakwah tentang Islam dan tentang ajakan agar mereka masuk ke dalam hal Islam. Pada saat mereka berkumpul di Al Muraisiah, maka Nabi ﷺ menyerang mereka. Oleh karena itu disebut pula perang ini dengan sebutan perang Al Muraisiah. Wahyu minnah hiati Qudait ilah Sahil dan tempat tersebut berada di daerah Qudait ke arah pinggiran ya di daerah Qudait dan nah, nama Qudait ini sampai sekarang masih ada Qudait ke, ke arah Makkah kurang lebih 120 kilo. Fakat Allah mengkatakan minhum wasabni sa'wa dzurriyah maka belia pun membunuh siapa yang beliau temui dari mereka dan menawan atau menahan para wanita demikian pula anak-anak mereka jadikan sebagai tawanan wakala syiarul muslimina yooma idzin amit amit dan adalah syiar kaum muslimin pada saat itu Adalah ucapan Amit-amit Disebutkan dalam Sirah Ibn Hisham Bahawa Syiar mereka, kaum muslimin Dalam peristiwa Banul Mustalik Mereka mengatakan Ya Mansur, Amit-amit Ya Mansur, Amit-amit Amit ia'ni amit. amit, dari Amatayum itu, mematikan Ya, Dan telah kita terangkan bahawa syiar ini Yang dimaksud dengan syiar dalam setiap peperangan adalah istilah Istilah-istilah yang menjadi kesepakatan mereka Untuk mengenal apakah ini dari kawan atau lawan Apakah dia dari kaum muslimin Atau dia dari orang-orang kafir Mereka saling mengenal dengan uh, ucapan tertentu Dalam hal ini dalam peristiwa Bani Mustaliq mereka mengucapkan amit-amit atau ya Mansur, amit-amit. Fakana minasabhi Juwayriyah bintul Harith, Ibni Abi Dhirar, Malik Bani Al-Mustaliq, dan termasuk di antara tawanan, tawanan yang ditawan oleh kaum muslimin, adalah Juwayriyah bintul Harith, bin Abi Dhirar, penguasa Bani Al-Mustaliq. Ya, ini anak penguasa, anak kepala suku atau kepala kabilah. Juwair binul Harif. Ya. Berarti dia termasuk wanita yang terhormat, ya, Anak raja. Waqat fi sahm Thabit bin Qais bin Shammas. Yang kemudian budak ini Juwairiah ini itu jatuh ke tangan Thabit bin Qais An-Shammas. Yani menjadi tawanan Thabit Terarti menjadi budaknya. Budak perempuan Thabit Nukais Qais An-Shammas radhiyallahu ta'ala an khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa katabaha maka Thabit uh, menjadikan Juwayriyah ini sebagai budak muqathabah Sebagai budak mukaytibah, maksudnya e, ditetapkan dia menetapkan kepada Joeriah. Apabila engkau mampu mendatangkan harta sekian, mendatangkan harta sekian, maka kamu bebas dari perbudakan. Kamu bebas dari perbudakan. Faadzhanha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Watazwa jaha maka Rasulullah alaihi sallat wasallam yang membayarnya. Bahkan bukan itu saja, bahkan Rasulullah SAW menikahinya. Karena ketika uh, Sabit Nukais menetapkan dia sebagai budak mukaitibah, yang dia harus membayar sekian untuk terbebas dari perbudakan, Juayriyah ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan perihal dirinya kepada Rasulullah Sallallahu. Alaihi wasallam bahwa dia mendapatkan musibah demikian maka dia meminta kepada Rasulullah alaihissalam untuk memberikan bantuan kepadanya melunasi jumlah yang dengannya dia terbebas dari perbudakan yang dengannya dia terbebas dari perbudakan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantunya ya dan bahkan bukan itu saja dia Menawarkan dirinya kepada Nabi SAW Dan Rasulullah SAW Menikahi Juwairia Bintul Harif radhiyallahu anha Fasarat ummul Mu'minin Maka Jadilah Juwairia Ummul Mu'minin Yang tadinya dia sebagai tawanan Kaum muslimin ya, Di antara wanita tahanan Yang mereka menjadi budak Lalu diberdekakan oleh Nabi ﷺ dan bukan itu saja Dinikahi oleh Rasulullah ﷺ menjadi ummul mukminin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya masuk ke dalam Islam ya setelah sebelumnya dia menjadi budak dan Thabit Mukais Mushammas menjadikannya sebagai budak mukatibah karena diperintahkan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala fa katibuhum in alimtum fihim khaira jadikan mereka sebagai mukatib apabila kalian mengetahui pada mereka ada kebaikan masuk Islam dan membaik islamnya akad dilunasi oleh Rasul alaihi lalu kemudian Rasulullah menikahinya jadilah dia ummul mukminin menjadi mulia Fa'atqal Muslimun bSabab dzalik mille baitin min bani Mustalik, Qad aslamu maka kaum Muslimin membebaskan dengan sebab Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Juairiah kaum Muslim membebaskan seratus rumah tangga, seratus rumah dari bani Al Mustalik yang memang mereka juga telah masuk ke dalam al-Islam. Ya. Jadi ketika Rasulullah alaihissalatu wassalam menikahi Juwairiyah. Para sahabat melihat. Nah, Kalau Juwairiyah ini istrinya Nabi alaihissalatu wassalam. Berarti kan ini kerabatnya Rasulullah. Orang-orang Banul Mustalik kerabatnya Rasulullah s.a.w. Ya. Mungkin ada iparnya. Mungkin ada dari kerabat uh, Juwairiyah bintul hari. Maka mereka merasa berat untuk menjadikan... Mereka ini tetap sebagai tawanan. Akhirnya dengan pernikahan. Rasulullah SAW yang menikahi. Juwairiyah, Maka kaum muslimin pun. Para sahabat mereka membebaskan. 100 rumah. Dari Banul Mustalik. Yang mereka telah masuk ke dalam Islam. Lalu mereka dibebaskan dari. Perbudakan. Termasuk ayahnya. Ayahnya Al-Harith. Bin Abi Dhrar juga masuk ke dalam Islam. Ya, masuk ke dalam Islam lalu dibebaskan pula oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, "La a'lamu minan nisa'i a'zama barakah 'ala qaumihha minha." Saya tidak mengetahui ada seorang wanita yang paling besar berkahnya terhadap kaumnya dari Juwairiyah ini. Juwairiyah Bintul Harith, radiyallahu ta'ala anhu ma Wa fi marji'ihi sallallahu alaihi wa sallam Maqala al-khabithu adubullah Ibn Ubay ibn Salul Dan pada perjalanan pulangnya Nabi alaihi salatu wassalam Berkata Al-khabith Seorang yang buruk ini tokoh munafiqin Musuh Allah Abdullah ibn Ubay ibn Salul Ini dalam perjalanan pulang dari Banul Mustaliq apa kata Abdullah bin Ubay, "La raja'na ila madinah la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall." Apabila kami kembali ke Madinah, maka orang yang mulia atau kelompok yang mulia akan mengeluarkan dari Madinah yang hina. Yang dia maksudkan yang mulia ini dirinya, Abdullah bin Ubay dan yang bersamanya dari orang-orang munafik. Lalu yang dia maksudkan dengan al-azal yang hina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi dia sempat mengatakan apabila kami kembali ke Madinah maka yang mulia akan mengusir akan mengeluarkan yang hina. Yu'arridu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia menyindir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapannya ini didengarkan oleh Sebagian Sahabat, lihatlah Zaid bin Arqam, wassalamu'alaikum. Fabelgahah Zaid bin Arqam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Zaid bin Arqam memberitakan hal ini kepada Rasulullah Shallallahu salatu Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay munafik, ya, menampakkan seolah-olah dia Muslim hidup di tengah-tengah kaum Muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menyikapi orang-orang munafik secara berakhir bahwa mereka mengaku Muslim. Nah, namun kebencian nampak pada lisan dan perbuatan mereka sempat didengarkan oleh sebagian sahabat. Maka Zaid bin Arqam menyampaikan ini kepada Rasulullah. Ketika Abdullah bin Ubay datang di hadapan Nabi, wajah Abdullah bin Ubay yaitadir. Maka Abdullah bin Ubay datang, ya, meminta maaf maksudnya mencari alasan dan bersumpah bahwa dia tidak mengucapkan itu wallah dami Allah saya tidak mengucapkan itu nah orang-orang munafik dalam urusan bersumpah tidak ada problem bagi mereka biasa sumpah menyebut nama Allah bersumpah di atas kedustaan biasa bagi mereka maka dia bersumpah bahwa dia tidak mengatakan padahal Zaid bin Arqam mendengarkan dengan kedua telinganya radhiyallahu untuk itu dia memberitakan kepada Rasul alaihi namun ketika Abdullah bin Ubayy mengatakan saya tidak mengucapkannya demi Allah saya tidak mengucapkan ya nabi alaihi menyikapi secara zahir ya menyikapi secara zahir mengkumi secara zahir sampai disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa kata Zaid bin Alqam wakadzabni wa saddaq Abdullah bin, uh, Abdullah bin Ubay. Rasul mendustakan aku dan membenarkan uh, membenarkan ucapan Abdullah bin Ubay bahawa dia tidak mengatakannya. Faasabani hamunlam yusibni mitlah sehingga aku membuat sedih. Aku tidak pernah merasakan kesedihan yang, yang sangat melebihi kesedihanku pada saat itu. Rasulullah menolak persaksian Zaid bin Arqam. Nah, karena Nabi shallallahu alaihi wasallam ya. Menghukum yang orang munafik sama seperti kaum muslim yang lain ketika dia datang mengatakan saya tidak mengucapkan bahkan bersumpah ya sudah dibiarkan oleh Nabi alaihi salatu fasakata anhu Rasulullah s.a.w. hatta anzal Allah azza wajalla tashdiq Zaid bin Arqam fi surat al-munafiqin maka Rasulullah menyampaknya hingga Allah azza wajalla menurunkan firman-Nya membenarkan ucapan Zaid bin Arqam. Turun firman Allah dalam surah Al-Munafiqun. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adzal. Wa lillahi al-'izzatu wa li rasulihi Naam. Maka Allah Azza wa Jal. menurunkan wahyu kepada Rasul Ali Shallallahu Alaihi membenarkan apa yang diucapkan oleh Zaid bin Arqam. Dan bahwa Abdullah bin Ubaid dusta dengan pengakuannya di hadapan Rasulullah alaihissalatussalam. Benar dia mengatakan. Nah. Maka semakin dihinakan. Sampai kata anaknya. Anaknya Abdullah bin Ubaid. Termasuk di antara sahabat Nabi alaihissalatussalam. Dan dia termasuk orang yang paling berbakti kepada ayahnya yang kafir, yang munafik ini. Dia meminta izin kepada Rasulullah alaihissalatussalam. Ya Rasulullah izinkan aku saya akan memenggal kepala ayahku itu. Dia meminta izin untuk membunuh ayahnya sendiri. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya karena beliau khawatir jangan sampai manusia mengatakan bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri karena orang-orang munafikin mereka berbaur dengan kaum muslimin dari para sahabat Rasul alaihi wasallam. Naam pada ini majlis al-khair kita bacaan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin tafadhalu